До другого. Я вирішив сконцентруватися на негативному зворотному зв'язку, оскільки він зазвичай найскладніший. Якщо ви освоїте тонкощі критичного висловлення, тоді ви наймовірніше зможете справитися із позитивним. Поради нижче ревелентні як до приватного життя, так і до робочих зв'язків. Єдине, що ви маєте знати точно, це колір темпераменту вашого співрозмовника. Отже, ви починаєте з визначення моделей поведінки у людей у кімнаті. Як тільки ви визначили всі типи, ви переходите до роботи. Ціль полягає в тому, щоб зробити зворотний зв'язок ефективним, а це означає одне – добитися змін. Попередній розділ книги про те, як інші люди сприймають різні кольори поведінки, направлений на розуміння того, як це працює. Наступний же розглядає шляхи застосування набутих знань у розмові. Як ви доносите повідомлення у розмові? Як завжди, ми починаємо з червоних. Якщо все ж наважилися. Хороші новини. Вам не потрібна виняткова майстерні, щоб представити негативний відгук червоному. необхідно лише мати костюм з азбесту та вогнестійке волосся, тому що атмосфера в кімнаті загостриться, незалежно від того, як ви це зробите. Підготувавшись належним чином, ви не відчуєте серйозних проблем. Однак якщо червоний не реагує на ваші слова – з'являється причина хвилюватися. Це залежить від того, чи ігнорує він вас та ваше повідомлення, чи просто почувається недобре. Втім, найбільш сповсюдженим є один із наступних сценаріїв. Тримайтеся міцніше. Якщо можете, не завуальовуйте вашу думку. Відверто кажучи, якщо ви піддаєте критиці людиною червоної моделі поведінки, найпростіше зробити це – сказати все прямо, не завуальовуючи ваше повідомлення. Хоча врешті-решт навіть це зробити нелегко, оскільки червоний переконаний у тому, що має рацію, тоді як ви помиляєтеся. У минулому мені довелося поспілкуватися з групою продавців, більшість з яких були жовтими. Вони досить швидко зрозуміли, що така червона поведінка, і найбільш червоною людиною, про яку я згадав, був їхній керівник – директор з продажів. Колеги описували його як хамовитого, черствого, невлаганного до результатів, схильного до маніпуляцій, поспіху та поганого настрою. До того ж, він не міг слухати, і на цьому список його недоліків не закінчувався. Люди були серйозно стурбовані, оскільки підозрювали, що директор ненавидить їх. Звичайно, він також працював, не покладаючи рук, і вони поважали його. Однак, зважаючи на те, що кожного разу, коли йому пропонували ідеї для розвитку, він висміював їх, як і все, що не співвідносилося з порядком денним, про успішну комунікацію не могло бути й мови. Директор контролював все, що робили його підопічні до деталей. Можливо, це була та причина, через яку він так багато працював. Втім, ситуація виглядала досить тривожно, і при повному ігноруванні проблеми робочий колектив міг розпастися вже в найближчому майбутньому. Я зателефонував керівнику, пояснивши позиції його штату, він вислухав з помітним інтересом, однак не проявляючи особливої занепокоєності. Хоча загалом його реакція була незвичайною. Як тільки я розповів, що 27 його колег – найважливіший ресурс, який він має для досягнення поставлених цілей, вважають його байдужим та агресивним виродком, директор відповів. Це всього-навсього низка прикладів, яка не має ніякого відношення до мене. Все зводиться до їхньої нездатності. Якби ці люди працювали ретельніше та краще виконували свої обов'язки, я ніколи б не робив так багато зуважень. Коли я пояснив, що його нетерпіння негативно впливає на настрій колективу, Керівник сказав, що в цьому немає його провини. Нетерпіння взагалі не можна вважати недоліком. Заради Бога, це ж очевидна перевага. Якби він працював у тому темпі, в якому думають всі в його компанії, він не досягнув би успіху. З іншого боку, якби працівники підвищили свій робочий ритм, він міг би стати трохи спокійнішим, послабивши власну завзятість. Тож проблема полягала саме в колективі, а не в ньому. Не ходіть колами Наводьте максимально конкретні приклади. Як часто стається відносно на червоних в усьому винне оточення. Тому що червоні хочуть схильні вирішувати все власноруч, вони можуть легко перекласти відповідальність на людину поруч. Пам'ятайте про їхню перманентну установку на змагання, яка діє за принципом поплавка. Моє бачення успішної комунікації з червоним полягає в деконструкції цілої картини на маленькі частинки з подальшим акцентуванням уваги на конкретних прикладах. Наприклад, я пояснив червоному директору, що своїм дзвінком до колеги о дев'ятій вечора в п'ятницю з подальшими складними питаннями про певного клієнта він руйнує наступний тиждень свого підопічного. Немає ніякого сенсу говорити, що працівник відчуватиме себе погано чи не зможе нормально спати. Червоний директор просто проігнорує ваші слова. Він не відповідає за настрій та самопошуття людей навколо. Однак мені все ж вдалося донести йому, що продавець повернеться в понеділок психологічно виснаженим, у результаті чого не зможе повноцінно виконувати свою роботу, і тоді компанія взагалі нічого не реалізує. Навчаючи директора представляти чіткі відповіді, я дав зрозуміти, що низькі показники в компанії відобразяться на його положенні. Ось так раптово у директора з'явилася причина все переосмислити. Дотримуйтеся фактичних питань. І в цьому полягає специфіка. Нагадую, що червоних не цікавлять думки та почуття інших людей. Вони розглядають тільки фактичне питання та вирішують його. Червоний вважає себе людиною, яка міє справлятися з будь-якими проблемами. І саме тому я наставив його нерозуміння, що існує лише єдиний ключ до командного успіху. І він майже повністю пов'язаний з його его. Він бачав у собі прекрасного лідера, чия здатність вести за собою групу, Стала вирішальним фактором завоювання його компанією привідних позицій у галузі. Приготуйтеся до пасивної війни. Тож, крок за кроком, зразок за зразком, ситуація за ситуацією, я доношу до червоного директора думку колективу про його діяльність. Директор з продажу чинив опір постійно та без виключення, рішуче відкидаючи будь-які натяки на критику. Єдине, що його цікавило – це робота. Однак після кожного прикладу мені доводилося повторювати одне й те саме. Не так важливо, що сприйматимуть його саме в такому світлі, він матиме проблему. Він кричав та звинувачував в мене в некомпетентності. Він більше не звертався до мене за послугами. Ніхто не наймав мене після невиправданих звинувачень у його бік. Я зупинив роботу в цій галузі. Моя мета, відповіді на емоційний шквал червоного директора, заснувалася на небажанні підігравати йому у сварці – я відкинувся на спинку стільця і чекав, доки буря стихне. Найгірше, що ви можете зробити в подібній ситуації – погодитися на участь у його театрі та почати кричати і бити кулаком по столу. Далі він просто втрачає над собою контроль. Його свідомість застилає природний інстинкт домінувати завжди усюди. Він проігнорує той факт, що завтра ви маєте зустрітися знову. Він перекричить вас, навіть якщо в результаті це буде коштувати йому хороших стосунків – Наслідки ігноруються, агресія поглинає все, розпочинається справжня війна. Червоний з усіх сил спробує розчавити вас як особистість. Однак, якщо ви, як і я, відмовляєтеся брати участь у цьому, ви можете справитися з такою ситуацією. Отож, я залишився сидіти, і коли він нарешті заспокоївся, я спокійно перейшов до наступного пункту розмови, не показуючи водночас, що на мене якось вплинули його буйні сцени». Крок за кроком я показував, який вплив на групу здійснює така його поведінка. Потроху директор починав усвідомлювати, якщо він змінить підхід, він має усмирити себе, зменшити тиск на людей, не пред'являти до них і до себе занадто високі вимоги, які, в принципі, неможливо реалізувати, дочікуватися дедлайну, а також не вимагати результату за тиждень до крайньої дати просто тому, що тобі нудно. Просіть людину повторити сказане вами. З одного боку, описана ситуація, ймовірно, схожа на жорстоку сварку, та я знав, що зможу досягти відчутної різниці, якщо я не зірвуся. Тож я зробив те, що рекомендую робити кожному, хто намагається донести до червоного негативне повідомлення. Просіть червоного повторити те, що вже було погоджено. Попросіть його ще раз проговорити вашу спільну домовленість. Отож цей директор з продажів мав покірно переказати його ж дії в конкретних ситуаціях у майбутньому. Все по пунктам. Ми вдвох розуміли, що я мав на це право. І хоча на підсвідомому рівні він розумів, що я мав рацію, насправді він не міг поступитися. Він закреслив один з менш важливих пунктів, чітко демонструючи, що це стало для нього здобутком. Так чи інакше, він однаково примудрився перемогти. Висновок Добре підготуйтеся і постарайтеся не критикувати червоних, якщо не маєте достатньо стійкості в цей день ви повинні відчувати впевненість у своїх силах. Тож підбирайте можливість ретельно. Червоні завжди стійкі, завжди впевнені, а тому для них це особливого значення не має. У разі необхідності він миттєво порине в дискусію. Готуйтеся також, що червоний спробує відплатити вам своєю критикою. Заради свого домінування він звинуватить вас у усіх смертних гріхах. Не піддавайтеся його нападкам. Як ви доносите повідомлення в розмові з жовтим, якщо маєте терпіння? Жовті чудово справляються з багатьма речами. Так, ми виокремлюємо їхню жагу щось змінювати. Ви можете подумати, що зворотний зв'язок можна отримати, почавши змінювати речі, які потребують покращення. Зокрема, сприйняття критики – це прекрасна можливість виявити свої слабкі сторони та перетворити їх на переваги. Та з жовтим все працює не зовсім так. Якщо говорити прямо, все працює зовсім не так. Коли справа доходить до змін, жовті, звісно, підтримують починання. Однак у такому разі саме вони мають бути тими, хто запропонував ідею. Ініціатива з боку не завжди знаходить відгук у жовтих. Янне – мій хороший друг, феноменальний шоумен. Не існує групи, яку він не зміг би розважати. Лише дайте йому достатньо свободи. Його історії зазвичай захоплюючі, і під час обіду, коли він розповідає особливо багато, всі просто надривають свої животи. Жарт за жартом. І загалом все виглядає надзвичайно презентабельно Ян не по-справжньому веселий. Жодних сумнівів. Проте, і це важливе проте, ви вже знаєте, що я маю на увазі, він буквально поглинає простір інших людей у кімнаті. Ніхто не може вставити в розмову ані слова. Якщо ви спробуєте, Ян не зупинить вас, оскільки він не розглядає вашу персону в якості співрозмовника, скоріше в якості аудиторії. За певний час міх затихає і навколо запановує нервозність. Ми знайомі з Яне. Розуміємо, що все це пов'язане з його бажанням перебувати в центрі уваги. Однак іншим людям потрібно більше часу, щоб пізнати його темперамент. На одній із вечірок все зайшло настільки далеко, що люди елементарно почали негативно відгукуватися про Яне за його ж спиною. Не дуже добре. Словом, тож я вирішив взяти бика за роги. Будьте готові, коли він почне говорити про сторонні речі. Пропишіть основні пункти. Слідуйте їм. Передусім я мав підготуватися. Нічого не вийде, якщо просто сісти і щиро обговорити проблеми з Яне. У такому разі він перехопить слово і відійде від теми розмови. Можливо, бесіду про недоліки краще вивести з хорошої історії? Тож я вирішив навести декілька конкретних прикладів. Крім того, я записав, як саме його поведінка може впливати на людей навколо, а також спробував передбачити всі його зауваження. Одного разу Яне допомагав мені в саду каменю і після роботи ми спітніли та, змучені, вирішили посидіти, випивши пива. Він розповів мені про сімейний відпочинок в Іспанії і як він злякався, коли човен, на якому вони направлялися до окрихітного острова, де провели дві ночі, майже перекинувся. На той момент його дружина вже сказала мені, що вони навіть не використовували човен, орендувавши невеличкий місцевий літак. Коли він зупинився, щоб віддихатися, я використав свій шанс. «Яне», – розпочав я. Нам потрібно обговорити серйозну проблему. Ти занадто багато говориш і вигадуєш. Я знаю, що сказане тобою щойно – неправда, тому що я вже переговорив з Леною, і вона розповіла, що на острів ви полетіли на літаку. Ти маєш припинити, тому що це погано відобразиться на твоїх стосунках з людьми. Я не дивився на мене так, ніби я зійшов з розуму. Я не говорю багато, відповів він, трохи здивований. А навіть якщо так і було б то все це тому, що я маю що сказати. Я навіть пам'ятаю час, коли я... На цьому моменті я замахав рукою перед його обличчям, мій же змусив його замовкнути, і я одразу перейшов до наступного етапу. Дайте максимально конкретні приклади, переконайтеся, що він все усім погоджується. На останній вечірці, коли ми сиділи за столом, ти говорив понад 50% часу, я засікав час. Протягом 2 годин ти буквально не сходив з аванс-сцени. Ви сміялися, сказав він вже досить набурмосений. Якби ти був трохи уважніший, ти б помітив, що ми сміялися виключно на початку, а потім я взагалі почув як кілька людей у відчутно негативному ключі прокоментували твоє прагнення бути в центрі уваги. Останні слова обурили Яна. Але ж невдячні люди. Я намагався розважати їх, а що отримую відповідь очевидне вороже відношення, це як нішу спину. Я не оцінюю їхню поведінку, однак вони вважали, що ти говорив дуже багато. Розумієш, про що я зараз? Надзвичайно важливо добитися розуміння саме цього повідомлення. Тобі не потрібно вирішувати проблему, яку ти не визнаєш. Що зробив Яне? Він похмуро кивнув головою. І я подумав, що врешті-решт все почалося непогано. Однак потім сталося дещо дуже незрозуміле. Прохання мати на увазі, що його вуха скоріше за все вимкнені. «Я розумію, що тобі було нудно», – сказав Яне. «Ти маєш рацію. Мені потрібно освіжити свої історії. Я розповідав окремі з них занадто часто. Потрібно припинити повторюватися». Я відчайдушно захитав головою. «Я не абсолютно не зрозумів суті». Я сказав, «З твоїми історіями все добре. Тобі просто треба скоротити їхню кількість. Обирай кожну третю. Пропускай дві з трьох. Проблема в тому, що ти дуже багато говориш, а не в тому, що ти повторюєшся». Іншим людям також потрібно давати можливість висловити свої думки. Проте я не, не слухав. Він вже почав розповідати мені нову історію, щоб перевірити, чи слухав я її раніше. Прийнявши нові умови, я мав повторити все знову. Не забудьте пояснити, що вас цікавить не сама людина, вас цікавить виключно її поведінка. Критикувати жовтих складно, вони ображаються. Якщо навколо не розноситься аромат морозива, а стіни не завішані повітряними кульками, тоді десь точно має бути проблема. Ви не вважають, що ви швидко стаєте ворогами. І реакція не була нелогічною. Фізично він відсів від мене приблизно на 10 сантиметрів, яскравий маркер його незадоволення. Тоді я зробив те, що ви робите з маленькими дітьми. Пояснив, що я, як і раніше, ціную його як кращого друга, а в той вечір його історії були справді кумедними. Я лише щиро хотів, щоб він говорив більш доречно і не так часто. При цьому я ще десять разів повторив, наскільки сильно ціную Яне. На жаль, він жахливо поганий слухач, а тому мені довелося нагадати Яне про всі кумедні епізоди, які ми прожили разом, і довести, як сильно я піклуюся про нього. Користуючись нагодою, я також привітав його з вибором нового авто. Я просто маніпулював ним. Поступово він почав відтавати, а мова його тіла стала менш замкнутою підготуйтеся до серйозного захисного механізму – комплекс жертви. Та навіть цього було недостатньо. Я не вигадував наступні коментарі. Я нікому не подобаюся, інші люди набагато цікавіші за мене. Я думав, що ви думаєте, що я кумедний. Звісно, все це з доповненням до звичних захисних механізмів він лише підтримував настрій вечірки. Просто всі інші були спокійними та нудними. Що цікавого в невиразних та похмурих обличчях? І що поганого, коли людина багато говорить? Ні-ні, звісно, насправді це дуже хороша якість. Я вказав на те, що беручи ініціативу в розмові до своїх рук, він заповнює пробіли, залишені іншими людьми. Конкретний приклад. Під час останньої вечері дружині Яни Лені поставили п'ять різних питань. І кожного разу на них відповідав Яне. Вже в кінці розмови все виглядало практично безглуздо. Це помітили всі, окрім Яне. Лена ж взагалі припинила говорити. Та вона ж відповідала так довго, а я знав відповідь. Він нічого не розумів, або ж вирішив прикинутися розумово відсталим. Попросіть людину повторити вже узгоджені речі, зробіть це якомога швидше. У теорії простіше, ніж на практиці. Обидва рази, коли ми зустрічалися після нашої розмови, я не був насторожі. Якийсь момент він взагалі промовчав протягом цієї вечірки. Звісно, це був інфантильний сигнал його страждань. Крім того, було очевидно, що він зараз лусне – Відсутність комунікації прирівнювалася Яне до втрати кисню. Втім, найбільше його дратували, що ніхто з оточення не поцікавився, чому він мовчить. Вони хіба не бачили, що Яне робить все це заради їхнього блага? Далі сталося так, що його дружина почала розмовляти більше, що сподобалося гостям. Лена була надзвичайно приємною. За певний час до своєї звичної моделі поведінки повернувся Яне. Найпростіший спосіб. Він не бачив прямої вигоди від своєї мовчанки. Ленар знову поринула в забуття. У випадку я не скажу, що ціную нашу дружбу понад бажання змінити його поведінку і більше ніколи не повертався до цього питання. Проте часом все ж беру перерви від яни. Мені просто необхідно добре відпочити від нього. Висновок насправді жовтих змінити найтяжче, попри ваші думки стосовно їхньої гнучкості та креативності. Вони не слухають інших та піддаються змінам, породженим виключно їхньою власною ініціативою. Все, що ви повинні робити – задовольняти їхнє самолюбство, наскільки вистачає сил, нав'язуючи водночас свою думку. Варто мати на увазі, що проблемою також є в бога пам'ять жовтих. Жовті просто відкидають складні речі. Отож, якщо вам вдасться справитися з ниттям та зітханням і парою сльозинок між цим, ви можете продовжувати досягати цілі змін, які підуть на користь вам обом. З терпінням та завзятістю у вас все вийде. Як ви доносите повідомлення в розмові з зеленими? Та передусім подумайте двічі. Понад усе я хотів би пропустити даний розділ. Ви, мабуть, думаєте, чому? Все просто. Критикувати зелених дуже жорстоко. Вони хвилюються і більше не бажають бути частиною чого-небудь. Та й загалом ці люди мають слабкі его, які часто можуть бути дуже самокритичними. Ви не хочете, так би мовити, збільшувати без того тяжку ношу на їхніх плечах. Відмітьте один нюанс. Існує різниця між самокритикою та бездіяльністю з цього приводу. Багато зелених блукає життям, бажаючи, щоб все було інакше, однак вони рідко мають прагнення щось змінювати. Отож вони продовжують жити незадоволеними. Часом я думаю, що це взагалі самоціль – не бути задоволеним. Також це шлях, щоб привернути увагу, а потім отримати владу. Я знаю чимало зелених, які вирішують та контролюють всіх і кожна у своїх сім'ях просто не відріз відмовляючись робити будь-що. Психологи називають це пасивною агресивністю. Дуже точна дефініція. Разом з тим, якщо ви захочете донести до зеленого повне повідомлення, нижче наведені методи, які можуть посприяти цьому. Тільки перед початком переконайтеся, що ви справді вирішили зробити це. Наводьте конкретні приклади, використовуйте м'які слова. Звісно, завжди добре бути конкретним. Різниця полягає в тому, що зелені, на відміну від двох попередніх кольорів, справді слухають. Зелений слухає ваші думки, і вони йому не подобаються. Втім, ви повинні бути конкретними, до того ж можете робити це в аналогічному з червоними ключі, тільки навпаки. І якщо в розмові з червоними недостатньо просто сказати, що ви або хтось із вашого оточення почуває себе недобре від їхньої поведінки, то зі зеленими цей варіант працює найкраще. Зелені – налаштовані на стосунки люди, і їм не подобається ображати інших. Це може прозвучати маніпулятивно, та коли людина якоїсь форми поведінки робить вас сумними, злими або пригніченими, скажіть їй про це. Зелені зрозуміють ваш настрій цією палітрою своїх почуттів та прислухаються до ваших слів, якщо тільки ви будете ясними та конкретними. Не висловлюйте своє повідомлення необґрунтовано, використовуйте м'які слова. Знову йдеться про ясність та зрозумілість. Якщо маєте хоча б трохи людського, ви помітите, як зелений розсипається від вашої критики. Спробуйте сказати своєму партнеру, що його незмінна звичка сидіти перед телевізором і дивитися футбол, змушує вас відчувати себе цілковито забутою та нелюбимою. І ви побачите, як сильно на нього вплинуть ваші слова, коли він все-таки проаналізує ситуацію. Після цього важливо, що ви вже не поверталися до своєї позиції на кшталт «можливо, все не так вже й погано» і Нічого, я все ще маю незакінчену роботу з картиною. Наважтеся бути чіткими та переходити одразу до справи. Все, що потрібно, доставити суть вашого повідомлення правильно, однозначно та м'яко. Руки на плечі співрозмовника може бути достатньо для передачі сигналу на кшталт, ми як і раніше залишаємося друзями, та мені не подобається, коли ти робиш те чи інше. Ви маєте рацію, який ж я дурень. Тотальне умиротворення. Те, що відбувається, коли ви коментуєте поведінку зеленого, можна назвати варіацією комплексу жертв жовтих. Зелений здатний, знеможено впасти, звинувативши себе у всіляких, нерозумних речах. Нерідко це супроводжується коментарями на зразок «Я більше ніколи так не зроблю». Відверта поступливість іноді неминуча, а тому справа може дійти до сліз. Зелені прогнічують себе додатковими аргументами про те, чому вони не потрібні та дурні. Протягом кількох тижнів після розмови вони будуть покірно схилятися у вашій присутності і служитимуть вам у різних справах, які, до речі, не матимуть ніякого стосунку до розглянутого питання. Мені розповідали про чоловіка, який, за словами дружини, кожного вечора грав у комп'ютерні ігри протягом певного часу тільки через те, що завжди це робив людина звички. Вона дійсно ненавиділа це». Чоловік визнав, що звичка була інфантильною, обов'язковою і обходилася в круглу суму. В одній із найбільших стратегій, в які він коли-небудь грав, він за досить значну суму кожного місяця купував ігрових персонажів. Він пообіцяв бути уважнішим до її потреб та багато іншого. І все заради компенсації своєї гнітючої поведінки. Впродовж наступних шести місяців чоловік поспішав додому з роботи, щоб мати час на приготування вечері до того, як дружина власноруч стане до плити. Раз на тиждень він купував квіти і масажував її ноги, навіть не запитуючи. Дуже милий та дуже вдячний, якщо опустити той факт, що він не виконав її прямого прохання припинити грати в комп'ютерні ігри. Він уникав обговорення цієї конкретної деталі і ніколи не обіцяв зупинитися негайно. Не забудьте пояснити, що ви не хочете нікого образити. Вас просто цікавить поведінка. Це схоже на договір з дитиною. Тато любить тебе, сонечко. Та чи можеш ти, будь ласка, припинити їсти морозив на дивані? Як і в ситуації з жовтим, проблема полягає в тому, як критичне повідомлення вплине на ваші стосунки. Тільки в першій ситуації ви легко вирішуєте питання, зустрічаючи людину з хорошими новинами та позитивною реакцією. Тут же недостатньо сказати, що це лише певна задача. Потрібно показати своїми діями, що ви не плануєте знищувати його. Зелений має відштовхуватися від ваших вчинків, а не від ваших слів. Попросіть людину повторити вже узгоджені речі. Зробіть це відносно швидко. Зелені, які відмічав вище, далеко не завжди занотовують все, що ви їм говорите. У зв'язку з цим непогано було перевірити, чи все з обговореного ви зрозуміли однаково. Так, якщо, наприклад, ви маєте колегу та хотіли б, щоб він вчасно вирішував всі свої справи, Переконайтеся, що він розуміє – все це заради раціонального використання його часу. Просто зелений цілком може подумати, що ви маєте на увазі інше. Поширеним явищем є те, що ми порівнюємо поведінку інших в певних ситуаціях зі своєю власною. І оскільки у своїх повідомленнях зелені можуть бути доволі нелогічними, вони справді здатні трактувати ваше повідомлення невірно. Переконайтеся, що ви згодили і суть проблеми, і шляхи її вирішення – все-таки ми говоримо про зміни різних моделей поведінки. І останнє. Нагадую, зелені вирішують питання своєю бездіяльністю. Певніться, що це не відбувається у вашій групі. Висновок Якщо ви людина, а саме так, я думаю, і є, сумління може наштовхнути вас на думку, що ви обходилися з зеленим товаришем занадто грубо. Я згадую ситуацію, коли посварився з працівником банку, оскільки вона, на мій погляд, не робила того, що мала робити – Ця людина повністю розклеїлася і не виходила на роботу протягом двох днів. Мало приємний епізод. Та коли ми поговорили про це пізніше, вияснилося, що я справді не просив її виконувати завдання, які стали предметом суперечки. Натомість я просто подумав, що її погляди на речі були аналогічні моїм. Я визнаю, що на той момент я виступав недосвідченим та малоефективним керівником. Саме через це я допустив класичну помилку. Розглянув ситуацію лише з власної точки зору – і розізлився, коли вона зайняла свою позицію. Вже після аналізу своїх дій я відчув грандіозний сором. Колега ж виглядала засмученою і обходила мене десятою дорогою. Наслідком моєї помилки стало те, що я впродовж тривалого часу не наважився сказати їй щось більше, ніж елементарні «добрий день» та «до побачення». Вона ж повела себе як типова зелена особистість, замкнулася і виконувала ще менше своїх прямих обов'язків. Багато зелених на рівні інстинктів відчуває, коли в роботі можна не поспішати та особливо не старатися. Однак тоді ситуація вийшла з-під контролю. Колега не виконувала практично нічого, тому що відчувала мої сумніви. Більше того, я взагалі не здивувався, якби вона скористалася моїм положенням людини, яку з'їдає сумління, у своїх корисливих цілях. Я безповоротно втратив свого працівника. врешті решті її звільнили через невиконання посадових обов'язків – а я вислухав чимало критики від свого керівництва, оскільки не займався вирішенням даної проблеми. Переконайтеся, що ви не наступаєте на ті самі граблі, не пускаєте все самопливом. Займайтеся вирішенням питання, доки не пізно. Висловлюйте критику. Навіть якщо вона адресується вашому кращому зеленому другу. Як ви доносите повідомлення у розмові з синім та спочатку дружнє попередження? Доки вам в голову не прийшла ідея критикувати синіх, заради всього святого. Впевніться, що ви розумієте, про що йдеться. Я нагадаю, що сині пам'ятає кожен свій крок, і набагато краще за вас знається в різноманітних тонкощах. Тож переконайтеся, що запаслися необхідними фактами. У наступній частині розглядаються шляхи передачі повідомлення синіму співрозмовнику. Однак найважливіше завдання полягає в тому, щоб розібратися, що насправді стається в такій розмові. На мою думку, дорешно спочатку перевірити методику на прикладі інших, залучених до питання, з наступною кодифікацією їхніх думок та підтвердження фактів. Сині зможе процитувати всіх і кожного, і він завжди матиме докази того, що все зроблене ним коректно. Врешті-решт, саме тому він і доклав зусиль. Якби щось було неправильно, він би не став займатися цим. Словом, перед розмовою з синім, ви повинні озброїтися до зубів. Детально висвітліть конкретні приклади, бажано в письмовій формі. Недостатньо почати комунікацію з розмитих фраз на кшталт, на мій погляд, ви працюєте занадто повільно, могли б прискорити темп. Це дуже загальне формулювання. Не має значення, наскільки воно правдиве. Звернення, працюєте занадто повільно, практично ні про що не говорить. Хто це сказав? Повільно в порівнянні з чим? Ви зобов'язані навести конкретні приклади, точні та в міру детальні. Потрібно сказати, наприклад, що в останній процес виконання завдання зайняв 16 з половиною годин. Це мало відповідні наслідки, тому що компанія не може стягувати плату з клієнта протягом 16 годин, а прибутковість знизилася на 20. Подібне повідомлення синій може взяти до уваги. Якби ви донесли все це до жовтого, його просто знудило б. Однак для синього, сказане вами, винятково важлива задача. Оскільки таке повідомлення вимагає детальної відповіді – Недостатньо висловити це виключно в усній бесіді, всі презентації краще записати. Всі помилки при розрахунках можна оперативно підправити через Excel, це безсумнівно допоможе. Оскільки сині з недовірою ставляться до затяжних монологів співрозмовника, записане слово автоматично стає більш правдоподібним. Отже, запишіть все, що хотіли б сказати синіму, але тільки двічі перевіривши текст. І взагалі. Чому перед зустрічю з синім не попросити кого-небудь переглянути записане вами? Не дозволяйте собі, пані братства, якщо ви добре не знаєте одне одного. Жовті чи зелені керівники можуть з легкісті поплескати синього по плечу, будучи розкутими напередодні зустрічі, на якій вони збираються представити серйозну критику. Причина очевидна. Вони знають, що самі б відреагували напряму критику у свій бік, рішуче негативно – якби співрозмовник ніяк не пом'якшив свої слова. «Однак ніщо не засмучує синього так сильно, як подібне панібратство. Тоді він стає підозрілим і не буде слухати вас так, як хотіли б ви». Угіймо, як чинив би червоний. Він назначив би зустріч, сів і просто сунув би співрозмовнику документ із негативним результатом. Якщо він має такий документ, якби йшлося про зауваження стосовно сусіда, чиє листя з дерев засмітило газон червоного – він елементарно вручив би сусіду поліетиленовий мішок з листям, наказавши порахувати їх. Червона не турбує ввічливе оформлення своїх думок, він одразу прийде до суті. Як завжди, він не відчуватиме жодних докорів сумління, говорячи, що ваша поведінка недостатньо хороша. Недотримання дедлайну занадто велика розкіш, а тому серйозна стурбованість червоного пов'язана саме з очікуванням, що всі завдання будуть вирішені до 16 години, ані хвилиною пізніше. Дотримуйтеся фактичного питання. Висновок Прозорий. Якщо ви прагнете встановити комунікацію з синім, ви зобов'язані дотримуватися фактичного питання. Синім не властиве непомірне самолюбство, а тому він з перших секунд прочитає ваші спроби розкритикувати його, тож просто не відступайте від фактичного питання, не застосовуйте широко популярний серед шведських менеджерів та лідерів метод гамбургера з метою розрядити та послабити серйозне повідомлення. Ви розгубили занадто багато клієнтів, ви коштували нам значних витрат, ви не виконали завдання вчасно, ви поводили себе невиховано стосовно беріту приймальні. Ви повинні супроводжувати його позитивним коментарем. Ви наш цінний працівник, зазвичай ви все робите правильно, іноді немає нічого поганого, ви мені дуже подобаєтеся. Проблема методу гамбургера, відомого також як похвала та звинувачення, полягає в тому, що ніхто не розуміє істинної суті вашого повідомлення, що ви дійсно мали на увазі? Для синіх це особливо неясно, тому що у вашому повідомленні відсутня робоча повістка. У ньому прослідковується лише емоційне бажання зберегти дружбу. Не забувайте, що синій прийшов на зустріч не через вашу дружбу, а через робоче питання. Продумайте це. Не соромтеся запитувати, чи має він якісь пропозиції для покращення. Використовуйте наступну лексику – якість, оцінювання, аналіз, контроль. Простіше кажучи, використовуйте мову, до якої він звик тоді і вам буде набагато простіше. Будьте готові до зустрічних питань на молекулярному рівні. Звісно, синій не одразу погодиться з вашою критикою. Логічно також надати йому, у тому числі як вашому працівнику, можливість поставити кілька своїх питань. Тут існує ризик наразитися на шква зустрічних питань, які змусять вас відчути себе так, ніби ви потрапили на допит. Питання синього може з'являтися після кожного з пунктів вашого повідомлення, Звідки ви знаєте? Хто це сказав? Як ви це вирахували, Де сказано, що тут потрібно діяти саме так? Чому я не можу знайти дану інформацію у вашій внутрішній мережі? Чому ви вирішили сказати це саме зараз? Не ще чекали. Чи можу я поглянути на основні документи? Де я можу знайти договір про регулювання ваших рахунків? Невже ми не можемо вписати в цей документ 16,5 годин? А хіба ніхто не робив так раніше? Я пригадую клієнта, який 4 роки тому... Я не впевнений, що ви зможете відповісти на всі його питання, тому для себе просто маєте вирішити, наскільки далеко ви готові зайти. Завжди є варіант сказати, що так би мовити, ви маєте рацію, так і є, і взагалі повертайтесь до роботи. Та це найгірше, що ви могли б зробити, якщо тільки не хочете зберегти певненість синього. Адже таким рішенням ви тільки підведете своє незнання важливих деталей. Попросіть людину... Повторити вже узгоджені речі. Зробіть це незабаром після розмови. Питання зворотного зв'язку піднімається на моїх семінарах з лідерства дуже часто. Це досить складна проблема. Переважно через те, що ми дозволяємо нашим емоціям направляти нас у розмові. І коли висловлюємо власну думку, і коли слухаємо співрозмовника. Та я маю поради, яка однакова ревелентна для кожного кольору поведінки. Попросіть вашого синього співрозмовника повторити вже узгоджені вами пункти, Адже саме він має переконатися, що ви обговорювали одні і ті самі речі. Дуже вірогідно, що він зможе повторити все практично дослівно. Але також вірогідно й те, що він не прийняв повідомлення, якщо ви були невизначеними та налаштованими на збереження дружніх стосунків. Сені прекрасно усвідомлює, що повинен повторити те, що ви прагнете почути від нього. Та це зовсім не означає, що він вважає ваш критичний коментар доречним. Сені може дотримуватися іншої точки зору з цього приводу. Ще одне. Приклад, який ви навели відносно невиконаної вчасної роботи, містить у собі зарадницьку пастку, оскільки проєкт, представник клієнту, об'єктивно оцінюється тільки самим клієнтом. Його думка має пріоритетне значення. Якщо ми будемо працювати впівсили, півсили, згадуйте систему цінностей синіх людей. Ми не отримуємо більше замовлень від цього клієнта. Чого це буде коштувати відносно втраченої вигоди? А якщо так, то хіба ми можемо розглядати фактор часу як найважливіший? Проаналізувавши все з точки зору логіки, дуже легко довести, що ви говорите нісенітницю. Однак, якщо в розмові з синім ви точно знаєте, а не просто відчуваєте, що маєте рацію, витримайте незначну паузу та поверніть його до суті вашого повідомлення. Висновок нелегко критикувати перфекціоніста він вже знає, який варіант розвитку подій найкращий і не змінить свою думку тільки через різницю в посадах на ваших візитівках. Отож, ми знову повертаємося до очевидного – потрібно добре готуватися. Крім цього, важливо пам'ятати. І хоча до самого синього критичний коментар донести доволі складно, він не має жодних проблем з критикою людей навколо. Я нагадую, що синій помічає всі помилки, яких пропускаються в його оточенні, і на ваші недоліки він може вказати дуже майстерно – до того ж, тоді, коли ви цього взагалі не чекаєте. Не тому, що він відверто стилий, а тому, що ви дійсно провалилися. Глава 14. Які з моделей поведінки підходять одне одному найбільш органічно? І чому все насправді так? Групова динаміка в її різних формах. Коротка відповідь на питання в заголовку, тому що для досягнення максимально динамічного розвитку Група має складатися з представників всіх моделей поведінки. У найкращому з можливих світів ми б мали пропорційні відсотки кожного кольору. Жовтий генерує свіжу ідею, червоний приймає рішення, зелений виконує це рішення, а синій оцінює і переконується в хорошій якості фінального результату. На жаль, реальність віддалена від цього. Нерідко ми зустрічаємо жовтих у позиціях, які найбільше підходять для червоних. Або ще гірше. Вони все ж змогли домовитися про рішення, для виконання якого найкраще підійшов би синій. У принципі, існе безліч прикладів людей, які займають невідповідні кабінети, і частково це пояснюється тим, що їм просто не вистачає природних передумов для виконання доручених функцій. Крім того, все це пов'язує ще й з персональними інтересами та мотивацією кожної людини. Різні люди керуються різними мотивами, що в конкретних ситуаціях може змусити їх відійти від своєї базової моделі поведінки – Втім, це питання вимагає додаткового дослідження, що розходиться з матеріалом даної книги. Тож, як ви можете об'єднати вашу команду? Усі моделі поведінки працюють по-різному. І хоча існують виключення з правил, припустимо, що ніхто з учасників групи не має жодних фактичних знань про свій власний поведінковий тип, а отже не дуже розуміє себе. У такому разі двом людям простіше працювати разом, якщо для них властивий, однаковий природній тем. Природні комбінації Поянувши на діаграму вище, ми бачимо, що синій та зелений можуть створювати прийнятну комбінацію без будь-яких зусиль для кожного з них. Вони безперервно впізнають себе в схильності спокійно обдумувати все по кілька разів, оскільки обидва виступають інтровертами. Кожен відчуває себе комфортно поруч із ними. Відносно прагнень та сподівань вони завжди твердо стоятимуть на землі, не вибудовуючи повітряних замків. люди не підганяють одне одного, даючи можливість глибоко вивчити питання. Звісно, вони можуть віштовхнутися зі складнощами під час прийнятого певного рішення. Проте останнє, коли воно буде прийняте, точно стане винятково продуманим. Аналогічним чином граманіни співпрацюють червоні та жовті. У роботі ці люди починають рубати з плеча, постійно рухаючись вперед. Обидва сильні, вольові та схильні до вербальної комунікації, а тому зможуть легко підібрати потрібні слова. Звичайно, у розмові вони будуть сконцентровані на різних аспектах, та діалог однаково буде продовжуватися. Обидва ставлять найвищі цілі і характеризуються швидкістю мислення. Команда жовтих та червоних задасть високий темп, і оскільки ці люди чіткі та зрозумілі у своїх прагненнях та бажаннях, вони мотивуватимуть інших на досягнення визначного результату. Ймовірно, проблема полягає лише в тому, що червоний може сприймати жовтого як занадто балакучого. Однак, зважаючи на їхні спільне неміння слухати інших, вони просто замовкнуть, коли їм буде незручно. Додаткові комбінації Варто також розглянути інший аспект, а саме, що ж виступає пріоритетом для кожного з кольорів. Так червоних та синіх об'єднує орієнтація на проблему та ділові зв'язки. Безперечно, червоні більш зацікавлені в кінцевому результаті, а не в процесі його досягнення. Тоді як синіх хвилює саме спосіб досягнення цілі, а не її фактична суть. Однак ці люди принаймні говорять про аналогічні речі. Вони обидва присвячують себе роботі та відводять мінімум часу на розмови про футбол чи інтер'єр власного будинку, якщо тільки це не бесіде під час обідньої перерви. Ці люди змогли б чудово доповнити одне одного. Якщо ми порівнюємо їхню комбінацію з механізмом авто, то червоний тут – педаль газу, а синій – гальма. Для успішного руху необхідні обидва, а специфіка полягає в тому, щоб не тиснути на всі педалі одночасно. Аналогічним чином прослідковується логіка в об'єднанні людей зеленої та жовтої модели поведінки – вони працюватимуть в різному темпі та водночас будуть проявляти інтерес одне до одного. Обидва цінять людей і вважають думку оточення важливою. Одному подобається невимушене ставлення до роботи, іншому – веселищі. І зелений, і жовтий безсумнівно знайдуть спільний орієнтир. Зелений дозволить жовтому поглинути всю увагу та простір, один говорить, інший слухає. Все це може спрацювати належним чином. Крім того, зелений виступає чудовим заспокійливим для трохи істеричного жовтого, який періодично втрачає землю під ногами. У процесі роботи вони завжди пам'ятатимуть про особливості поведінки одне одного. Звичайно, існує вірогідність, що основне завдання в результаті так і не буде зроблене. Однак жовтий і зелений принаймні не будуть скаржитися на робочий процес. Також існує ризик, що люди навколо помітять – ці двоє не займаються роботою, вони просто веселяться. Нарешті, враховуючи не зелених та жовтих говорити «ні», краще не довіряти їм великі суми грошей. Складні комбінації Водночас серед усіх варіантів можна виділити дві надзвичайно складні комбінації. Така складність зовсім не означає, що ці люди не зможуть працювати разом. Йдеться про те, що процес їхньої комунікації містить складнощі, які потрібно враховувати. Одним із можливих рішень є підвищення рівня самосвідомості в обох. Синій – аналітичний. Критичний, нерішучий, обмежений, доточний, прискіпливий, старанний, вдумливий, серйозний, наполегливий, методичний – Червоний домінуючий, нахабний, жорстокий, жорсткий, панівний, непростий, вольовий, незалежний, амбіційний, рішучий, ефективний. Зелений постійний, впертий, незрозумілий, безвольний, залежний, незграбний, доброзичливий, шанобливий, люб'язний, надійний, приємний. Жовтий надихаючий, маніпулюючий, запальний, недисциплінований, інтриган, егоїстичний, надихаючий, стимулюючий, енергійний, артистичний, активний. Мабуть, ви потрапляли в ситуацію, коли когось заочно називають нудним, а при вашій зустрічі з цією людиною, ви розуміли, що перед вами постає цікава особистість з неординарними думками. Хто має рацію, а хто ні. Залежно від того, кого запитувати. Проблема полягає у взаємодії між певним кольором та його протилежністю. Позитивний образ відображає враження людини про саму себе. Негативний є відображенням того, як цю людину відчувають ближні. Наше бачення відрізняється. Отож, виникають серйозні проблеми. Об'єднання в одній команді червоних та зелених – абсолютно ризикований хід. Проблеми з'являться миттєво, якщо завдання вимагає ефективного співробітництва. З самого початку зелений дуже пасивний, особливо порівняно з червоним, який починає працювати, ще навіть не дослухавши суті завдання. Коли зелений тільки думає, що частина його роботи неймовірно обтяжлива, червоний вже здійняв тишню. До постійного ниття зелених про значний об'єм роботи червоний поставиться дуже критично. Водночас зелений буде вважати червоного агресивним сучим сином, який до того ж не вміє слухати інших. Однак у сприятливих умовах може спрацювати навіть такий синтез. Загалом зелені відкриті до спільної роботи, у цьому їхня перевага. Вони легко вживаються з іншими кольорами, бо не займають багато простору та уваги без необхідності. Крім того, взаємодія червоних та зелених не позбавлена необхідної логіки. Червоні люблять віддавати накази, тоді як зелені зазвичай люблять їх приймати. Виходячи з теорії Марсона, ми розуміємо, що одна з найскладніших задач – мовити співпрацювати жовтого та синього. Якщо ці люди не проявлять хоча б якогось розуміння, ми з перших слів почуємо незадоволені крики – Жовтий береться за роботу без найменшого уявлення, що і як він повинен виконувати. Він не читає та не слухає ніяких інструкцій чи пояснень. Навпаки, він ще вам розповість, яке захоплююче завдання отримав. Паралельно з синій починає роботу з пошуку та аналізу всіх доступних матеріалів на конкретну тему. Він не промовляє ані слова, лише обдумує проблему. Втім, на думку жовтого, його синій колега – найбільш монотонна та сіра людина, з якою він коли-небудь спілкувався. Безперервна блаканина жовтого ж тільки відволікає синю особистість від роботи. Від постійного шуму та інфантильності жовтого він починає закипати. І ось нарешті. Жовтий усвідомлює, що йому так і не вдалося зацікавити синього, а тому втрачає будь-який контроль над собою. У гіршому разі після чергової спроби подружитися з синім його викинуть з кабінету. Наприкінці вони з кислими мінами сидітимуть у різних місцях. При цьому кожен матиме своє пояснення того, що сталося. Самоусвідомлення, друже. Самоусвідомлення. Отже, що робити, коли ти не знаєш, людина якої моделі поведінки стоїть навпроти? Легко. Прикинься зеленим. Насправді, щитувати та інтерпретувати поведінку інших людей непросто. Якщо темперамент людини базується лише на одному кольорі, тоді, прочитавши дану книгу, ви не матимете особливих проблем. Вам буде зрозуміло, що потрібно робити. Неможливо також пропустити червоного та жовтого, хоча навіть зелених та синіх легко індифікувати, якщо тільки ви знаєте, на що потрібно звертати увагу. І навіть людину з двома кольорами в темпераменті розпізнати легко. Особливість формування загальних комбінацій з двох кольорів полягає в тому, що вони складаються за будь-якими напрямками. Тобто синій-червоний, червоний-жовтий, жовтий-зелений, зелений-синій. -зелений Статистика говорить, що лише 5% населення мають один колір темпераменту, ще близько 80% – два кольори, і, відповідно, решта – три кольори у своїй моделі поведінці. Чотири – немає ніхто. Часом ми можемо зустріти людей, які поєднують у собі, здавалося б, цілковито протилежній якості. Я сам зустрічав багато синьо-жовтих особистостей. У цьому немає нічого поганого. Просто такі комбінації трапляються рідше – Несподіваним я б назвав синтез червоного та зеленого типів, і я не знаю, як пояснити даний феномен. Одного разу я зустрів жінку, яка працювала менеджером середньої ланки в компанії, що розгортала свою діяльність у сфері автомобільної промисловості. Манера її поведінки вирізнялася рішучістю та переконливістю, проте водночас вона була фантастично турботливою людиною, її піклування та увага до своїх працівників були щирими, навіть не зважаючи на достатньо специфічні наслідки». Зазначу також, що ця людина дуже швидко втрачала контроль над собою, її зриви стали легендарними. Однак варто було їй лише усвідомити свою проблему, як вона одразу пройшла крізь вогонь і воду, щоб зменшити негативні наслідки своїх дій і відшкодувати збитки. Їй було відчутно складно справлятися з кількома індивідуальностями одночасно, однак вона не могла контролювати себе. Як відомо, подібне балансування між двома сторонами конфлікту може призвести до вигорання. І вона була близька до нього – Людей із трьома кольорами завжди складно трактувати одночасно. Якщо відносно певної особистості ви відчуваєте складність при категоризації, скоріше за все це пов'язано з трьома кольорами в її темпераменті. І лише конкретна ситуація визначить, яка поведінкова модель буде використовуватися. Найкраща порада, яку я можу дати, коли вам справді складно проаналізувати поведінку співрозмовника, замовкнути і почати слухати цю людину. Просто дійте, ніби ви маєте зелений темперамент. Періодично я чую зауваження. Темперамент людини визначити неможливо, адже вона взагалі не проявляє себе. Ні, навіть дуже пасивна людина демонструє свою поведінку. І я думаю, на даному етапі ви знаєте, який колір проявляється малорухливій поведінці співрозмовника. Все вказує на синій характер. Глава 15. Письмове повідомлення. Коли ви не маєте часу на зустріч і для економії часу, вирішуйте працювати через листування або просто використовуєте листи з іншою метою. Письмова форма спілкування проявляє багато речей. Люди різних кольорів неоднаково висловлюють свої думки на папері. Хтось виражає себе в багатослівних повідомленнях, а хтось відписує максимально лаконічно. Якщо ви маєте можливість ознайомитися з текстом іншої людини, будь то звіт, колонка в журналі – приватне листування чи лист у редакцію. Ви зрозумієте, як багато різноманітної інформації він містить. Крім того, нелідко колір темпераменту можна визначити виключно за написаним словом. Якщо в реальному житті ви небагатослівні, це знайде своє відображення на письмі. І навпаки. Якщо ви маєте електронну пошту, тоді можливо змоделювати відповідні ситуації. Скажімо, ви ведете листування з клієнтом. Ви точно прагнете розібрати його стиль, уважно аналізуючи структуру повідомлення. Повідомлення містить виключно фактичний матеріал, а може проявляються відтінки особистого контакту, текст лаконічний чи чіткий, всі в стилістиці помітна спонтанність. Всі ці дрібні, на перший погляд, маркери надзвичайно важливі. Більше того, ви можете перетворити їх на свої переваги. Як завжди, існують винятки, однак все ж виділяють універсальні моделі, з якими необхідно ознайомитися. Нижче розглянуто приклади того, як це може виглядати. Від кого? Крістіан Джонсон. Кому? Сіна-сінасос. Предмет засідання. Засідання відбудеться завтра об 11 ранку. Не запізнійтеся. Ваші думки? Прописані літери вказують, що «К» перейшов на крик. Невідомо, можливо, він просто хотів підкреслити, о котрій саме годині починається нарада. А можливо, взагалі кудись поспішав. Червоних не особливо хвилює, що стиль їхнього повідомлення може негативно вплинути на настрій іншої людини. Тримайте в себе в руках. Він лише прагнув бути зрозумілим. Ваші дії. Прибуду максимально швидко. Стисло і ясно. Ще один важливий варіант відповіді «Ок». Другий лист. Від кого? Крістіна. Кому? Тіна. Предмет. Зустріч. Привіт, Тіна. Як твої справи? Ти ходила на гру вчора ввечері? Я бачив там ласи, він перевернув на себе каву. І я думав, що помру від сміху прямо на стадіоні. Подивися на моє свіже фото, яке я завантажив у Фейсбук. До речі, я тут подумав, ми могли б поговорити про того клієнта завтра перед обідом. Якщо, звісно, тобі буде зручно. О 11-й годині підійде? Чао, кріле! Третій лист. Від кого Крістіан? кому ціна, предмет, зустріч. Ой, я забув додати фото. У будь-якому разі ось воно. Як ми бачимо, навіть на письмі жовтий виражає себе дуже спонтанній та безтурботні манері. Вся його поведінка заснована на радісних списках та хорошому настрої. Це цей конкретний момент. Зверніть увагу на перека ситуації з мокрим від пролити ласе, підкреслено душевний сміх, щоб привернути вашу увагу. Як відповісти? Можете не поспішати, однак відписати все ж не забудьте, інакше виникне невизначеність. Додайте в повідомлення сердечності, подякуйте також за кумедне фото і зазначте, що просто ридали від сміху, відкривши його. Повідомлення. Від кого Крістіан? Кому ціна? Предмет? Зустріч? Я тільки хотів нагадати про зустріч завтра об 11 Сподіваюся, ваші плани не змінилися. До кави я приготую щось цікаве. Точно принесу домашні булочки. Далого дня. З найкращими побажаннями, Крістіан. Більш м'яка та особиста інтонація. Крістіан, скоріше за все, довго вичитував своє повідомлення, щоб переконатися, що воно не містить нічого суперечливого. Взагалі, нагадування про зустріч, яка була обговорена за залегі, може здатися трохи агресивним. Однак в таких ситуаціях людина лише хоче переконатися, що всі зрозуміли одне одного правильно. Тож, якою буде ваша відповідь на такий приємний лист? У своєму повідомленні продемонструйте доброту та дружбу. Висловіть подяку. Ви не зобов'язані говорити, що пропозиція з булочками чудова, та якщо все ж надумаєте згадати про його ініціативу в листуванні, у цьому не буде нічого поганого. Повідомлення від кого: Крістіан, кому: Тіна, предмет: Зустріч. Добрий ранок. Напередодні завтрашньої зустрічі з клієнтом я був би вдячний, якби ви ознайомилися з необхідною довідковою інформацією, яка є основою для розуміння політичного рішення, прийнятого з цього питання. Я додаю три документи, які стосуються питання зустрічі. З повагою, Крістіан Йонсон. Перше запрошення на зустріч було відправлено ще дуже давно, але ви це і так зрозуміли, вірно? На комп'ютері синього, ймовірно, була встановлена замітка про необхідність відправити нагадування за день до зустрічі. Текст повідомлення наповнений сухими фактичними рекомендаціями і не містить товариських відтінків. Бажає добре підготуватися. Кращий спосіб відповісти на лист – підтвердити, що ви отримали повідомлення і вкладені файли. Додайте, що ви відпишете синьому, якщо під час роботи з документами виникнуть питання. І пам'ятайте, він розраховує на ваше глибоке вивчення матеріалу. Глава 16. «Що може неабияк нас розізлити?» Найкращу людину характеризує її темперамент. Завершити книгу я хочу екскурсом в історію. Знову йдеться про чотири темпераменти, виділені Гіппократом, які виявляють ті самі відмінності, що й розглядає у своїй книзі. Ми можемо зробити певні висновки про людський темперамент. Так, саме темперамент диктує поведінку розлюченої людини та проявляє її психологічну орієнтацію. Гнів – стабільний і раціональний показник, на основі якого ми можемо визначити колі поведінкової моделі нашого співрозмовника. Хоча загалом все це визначається ситуацією. Наприклад, те, що засмучує одну людину, може взагалі не засмучувати іншу. Спостерігаючи за поведінкою людини в некомфортних умовах, ви можете отримати надзвичайно важливі підказки, використання яких сприятиме кращому розумінню процесу аналізу поведінки. Розглянемо приклад Такого експрес діагностування. Якого біса? З метою полегшення сприйняття співставимо різні темпераменти з різними типами склянок. Так, Чарку, я хотів би порівняти з червоним темпераментом. Ви можете подумати, чому так, адже ця маленька склянка крихка і має невеликий об'єм. Все правильно, і багато червоних поводиться аналогічним чином. Не потрібно докладати багато зусиль, щоб змусити їх втратити контроль над собою та вибухнути з лістью. Факторами зриву можуть стати затори на дорогах, пропущені телефонні дзінки, незграбна поведінка якоїсь людини на ескалаторі. Коли щось загалом йде не так, як ці люди хочуть. Ми пам'ятаємо, що саме червоних найчастіше оточують ідіоти. У такій запальній поведінці також криється перевага червоних. Фонтануючи емоціями та сперечаючись, вони позбавляються роздратування та агресії, яка могла б переповнити їх. Червоні просто спустошують чарку, що не займає багато часу, оскільки її місткість не така вже велика. І я зараз не маю на увазі сприйняття речей людьми, які оточують червоних. Швидко спалахуючи, червоний швидко загасає. Ці люди рідко довго стримують свою злість. Він висловлює те, що хотів сказати, і просто йде. Звичайно, після скандального епізоду люди навколо можуть залишитися шокованими. Та червоного це вже мало хвилює. Він свою справу зробив. За певний час негативна енергія, яка вже встигла накопичитися, знову виривається назовні і червоний вибухає, а потім знову і знову. У їжчу ви брете повну чарку і виливаєте все на свій стіл. Не дуже приємно та можна виправити. Врешті-решт ви завжди можете витерти поверхні стола. Справа в тому, що чарка пустіє так само швидко, як і наповнюється. Все неодмінно повториться. При цьому багато людей сприймає характер червоних як абсолютно непередбачуваний. Вони можуть вибухнути в будь-який момент. Втім, я не вважаю, що все настільки погано. Якщо ви знаєте червону людину, про яку йдеться, ви наймовірніше розумієте, що викликає його гнів. Стосовно червоних важливо знати наступне. У момент злості червоний не відчуває себе агресивним. Він просто висловлює все, що думає з певного приводу і, можливо, трохи підвищив голос. Що в цьому жахливого? Всього лише форма комунікації. Наприклад, зелені можуть вважати, що червоні заводяться навіть тоді, коли ви просто пояснюєте свою позицію стосовно будь-чого. Від людини навпроти залежить дуже багато. Більшість відступає, тому що очікує великої сварки. Для червоних висновки очевидні. Постійно дозволяючи собі вибухати, червоні пропускають чимало важливої інформації від людей, що їх оточують. Насправді я дуже засмучений. Ви взагалі чуєте, що я говорю? Навіть привітні жовті втрачають контроль. Нехай це не водить вас в ману. І хоча, зазвичай, люди сповнені небесного чистого позитиву і дитячого оптимізму, вони мають складний темперамент. Як і червоні, вони активні люди з величезною емоційною палітрою, що не може не відображатися на поведінці. Якщо ваш язик без кісток, а непідготовлені думки з'являються зі швидкістю світла, тоді може статися різне. Раховуючи імпульсивність та характерність жовтих, ви точно отримуєте попередній сигнал про те, що людина навпроти починає заводитися. Спостережлива людина не матиме жодних проблем з усвідомленням того, що жовтий знаходиться на межі зриву. Погляд у його очах стає виразнішим і гострішим, жести стрімкими, а голос помітно підвищується. Все відбувається за звичним сценарієм, однак відбувається поступово. Якщо червоний темперамент фігурально нагадує чарку, то жовтий ми можемо співставити з повсякденною склянкою для молока. Вона має більший об'єм. І нам простіше виявити, коли вона заповнена. Рівень піднімається поступово, а тому ми легко можемо визначити, наскільки близький жовтий до емоційного зриву. Тепер, якщо ми візьмемо цю склянку молока і спробуємо вилити її на стіл, яким буде результат? Все правильно.